Hallå, hallå, Adam Trevick eh, Och det här är mitt försök att eh, göra en podd. Eh, vi får se hur, se hur det går. Eh, det är en sån grej som trillar in i mitt huvud ibland när man har för lite att göra. Typ som idag. Eh, det är den första maj och eh, alltså dagen efter Valborgs mässafton jag bor i Lund och då är det fullt ös på Valborg det är någon sorts tradition Så det är, och det är egentligen femte året för mig på Valborg i Lund tidigare år har, det varit, har man varit i parken där den stora folksamlingen är det brukar vara 20, 20 000 människor ungefär som sitter i parken och går dit. Åtta på morgonen. Sen super man hela dagen tills. Och Någonstans på eftermiddagen, kvällen, så brukar man gå hem, ladda på lite till och sen ut på stan på kvällen. Då. Så jag kan jag säga att det inte varit för min del i år. Och ändå är jag trött så in i Helsingfors idag. Jag vet inte, man börjar väl bli gammal. Kanske. Man, man kan Valborg nu. I Lund. Eh, hur som helst. Inte gjort ett skit idag. Eh, vaknade tidigt. Vaknade åtta kanske. och Två filmer senare. Så är man har man fortfarande inte kommit. för dörren. Det är fint. Det är riktigt gött. Eh, så det har varit Idag. Det ett film. Eh, faktiskt. Tour 1 och 2. Med. Vad heter Chris Hemsworth. och Natalie Portman. Och det här folket. Riktigt goa filmer. Det är, som sagt är riktigt jävla trött idag. Det är inte så bakfull men trött. Eh, och igår ändå. Tog man det lugnt och jobbade med. Jobbade rutin. Igår att nu när det är femte gången man är med så jag gick fan inte utanför lägenheten igår från klockan två jag eh, hörde att jag bor ganska nära parken så hörde att det började dunka på redan vid eh, tio tiden med musik där bortifrån. men jag lyckades hålla mig inomhus i fyra timmar till därefter så det man var utvilad när man kom igång och sen var det upp till en polare vid ja, femtiden kanske man var där. Då låg de, låg de och sov. Och vilade. Då hade de varit i parken på förmiddagen. Lite piggare än mig. Men jag kom dit fem. Låg de och sov. Gick in och satt i köket. Sänkte ett par bärs. Och sen vaknade de. Så var det lite tjat. Sen ut eh, på stan. Vi gick till... Ja, Studentstad som där så gick vi till något studentområde. Liten jävla lägenhet med stor jävla fest. Så vi gick dit, hängde där och pratade med lite folk. Och sen pigga och lagen glada hade så var man kaxa som fan, vet, och skulle hem och mellannade till en, på en pizzeria och sen ut på krogen. Så vi gick, kom till pizzerian. Käkade en pizza. Och sen var alla så jävla mätta och gå efter det. Så då var det hemgång för oss 25 år gamla. Så hemma vid 12 igår kväll kanske. Ganska på kanelen då Somnade. Och sen upp idag. Sen... Ja... Trött som man är så efter. När man har kört lite filmer här så. Är man ju för trött för att gå någonstans. Och fixa mat. Hör fann inte bilen här heller. Utan ställde, jag körde bilen upp till förfästen. Och, och sen står där uppe i andra änden på stan. Så det blir inget med det. Så det blev film då Som sagt. Och när man väl tittat igenom de här filmerna. Så blir man ju lite. Blev det lite slöttittande på Youtube efter det. Och hittade jag. Eh, lite. det här och där. Och att Avengers hållet. Och hittade en massa gamla klipp från Avengers. Ja. Pressturnéer får man ska säga. För den första filmen på. Den var på Saturday Night Live och lite eh, på Jimmy Kimmel och lite sådär. Det var ju. Jävla gäng där så alltså. Oroliga människor. Eh. Sen har Jimmy Kimmel, det är en jävla kul kille. Men verkar som alla som kommer till hans talkshow har jävligt kul. Får alla de här superstars, det känner sig ganska avslappna det verkar det som. Så det är kul. Eh, därifrån som det brukar bli när man sitter på Youtube så klickar man så vidare från det här sidofältet. Då kommer man in på någon... Eh, Fanns det fanns ju sådana relaterade klipp från Jimmy Kimmel. Eh, och det fanns det med president Obama. Eh, intervjuade. Han verkar ju vara hur skön som helst. Den snubben alltså. Eh, snackade om helt vanligt. Jimmy Kimmel drog fram en långt jävla kvitto från en snabb köpsaffär. Så du Obama, det här, det här måste du göra något åt. De här långa kvittnaderna. Det här är ett kvitto för en snickes. Det här måste du göra något åt. Och såna grejer då. Så det, tänk om man hade en sån rolig människa i svensk politik. Det hade mot något. Någon med lite humor. Just nu så är det mest och Lite sådana människor, tvek, tve, tveksamma människor i Svensk politik, I alla fall svensk regeringen som är nu. Det är mycket skoj och skojerier där alltså. Inte och mycket löften som uppfylls där utan det är lite ljug och lite sådär. Lite sandlådnivå över lag. Ja, nästa gång kanske man får en, en lite humor. Det Sen blev det väl inte å andra sidan. Obama eh, behövde de väl USA, de behövde väl när den här finanskrisen började komma när George Bush hade tömt hela jävla USAs finanser på lite meningslösa krig i oljekriget mellan och Afghanistan och Irak och, och den här, så då var det ju slut med pengar och så då tänkte de att vi behöver en svart och en svart person att skylla det här på. Så då lät de Obama vinna. Mm. Och nu när han har eh, Försökt reda upp Det här röran som George Bush Och republikanerna ställt till Så ja. Två presidentperioder har han väl varit Han var helt eh, Helt Svart hår när han tillträdde Och nu är det helt nu är han helt gråhårig är stress och press Städ upp efter Förra presidenten så då är det fan till att man har lite humor som man ska åka med där Sådär. men Obama alltså all cred. all cred. sen är jag ju 50% vit också så det var väl därför de lät honom sitta kvar en mandatperiod till man vill ju inte vara vilket läser som rasist ens i USA så vad är det? Politik är väl inte min, min grej. En annan sak som inte är min grej det är fan datorer. Min, jag har precis bytt dator här och den, min förra dator köpte jag 2009. Eller något sånt där, en Apple-dator. Och den börjar bli så jävla trött nu senaste tiden. När jag har jobbat med min masteruppsats här nere i Lund. Med den har säkert totalt. Så det var bara förra löner. var bara gå rätt in på en sån här Apple Store och casha en, cash en ny dator. Ja, så då har suttit med den. Nu i två dagar typ. Och lagt över alla min musik. Alla filmer. Alla serier. Och flyttat över det här jävla Icon. Cloud det här fattar jag inte så mycket sånt ja. har det varit senaste dagarna. Och då har man ju såklart inte tid att skriva något på sin uppsats utan för det går för det är viktigare. Ja. Så det kanske blir lite mer sånt i, idag. Ja. Annars blir det nog inte... Mycket mer gjort idag så vi måste ju upp och hämta bilen ändå jag enda på stan. Och då får det väl bli lite käk på vägen hem också. En pizza kanske, som vanligt. Två pizza på fan ett dygn, det är inte bra. Men å andra sidan var det jävligt länge sedan jag var ute och festade så man kanske värd en dub dubbelpizza. På ett... det, det här festdygnet. Sen ikväll så blir det, ju, blir det ju lätt en film till. Det blir väl eh, Avengers igen. Eh, se hela gänget. Slås med lite robotar eller och allt vad det är. Mycket punk, punk Så vill man ha det. Läcker blir Underhållning Jag är så jävla trött på sådana här jävla seriösa dramafilmer och det eh, här. Nej, det är så jävla tråkigt. Verkligheten är ju tråkig nog som den är. Det är ju därför man vill se sådana jävla överdrivna filmer. Låta fantasin flöda. Verkligheten har man ju varje dag. Det är väl därför man kollar på film och allt det här är väl för För att komma iväg från den här verkligheten, lite, Tycker jag. Så det är nog vad som händer idag. Så... Det blir inget plugget idag, i alla fall. Men det är som det. Jag är van. Jag, behöver, jag behöver ha lite tidspress på mig. För att kunna prestera. I alla fall vad gäller plugg där. C-uppsats är det ju inte. Det är ju masteruppsats. Då har man ju en hel termin på sig att skriva. Så jag började jobba med den i januari. Nu är det första maj. Och jag har gjort hälften. Så gör vi ju... Så det blir hälften då, januari, februari, mars, april. Fyra månader får jag göra hälften och sen har vi andra hälften gör vi väl på, får vi bli här tre veckor nu, innan det är deadline så känns bra, det kommer att bli bra. Då är det bara att mala. och ja, mala, jag är bättre på att i skrift än i tal i alla fall. Så därför blir det här försöket till podd ganska kort uppe i 12 minuter nu. Nästan 13. Den här så alltså vanliga poddar man, Poddarna man lyssnar på är ju upp på en timme långa och det så mycket kan jag inte babla. Det finns människor som kan, men jag kan inte. Vi får se. Man kanske läser med tiden om man, om man orkar fortsätta med, med det här. Det är som allt annat. Det blev tråkigt i längden, kanske. Vi får se. Hur som helst. Idag blev det inte mycket mer gjort en film. Kanske en pizza till. Bara fortsätta tjocka ner sig lite till. Det, bara var... det är gött. Jag är värd lite nu efter att ha varit ute. Så, är det. Så jobbar jag. Snöbollseffekt. Man vill inte vara fet, men vad fan. Man måste leva också. Eh, så, det har blivit några avvisdomsord eh, också. Eh. Jag har försökt i alla fall. Vi får se om det blir något mer. Eh, idag är det första maj som sagt, 2015. Vi får se om det blir något mer av det här poddäventyret. Högst verksamhet, vi får se. Eh, förhoppningsvis hörs vi igen. Hej.